det är jag. Hallå där, Danny. Hur äh, står det till i soluppgångens land? <laughs> jo, tack. Det är fortfarande väldigt värmande faktiskt här borta. Solen, den, den gör skit när den väl kommer upp mitt i dagen. Det vill jag lova. <laughs> ja, för ni har väl snarare lite sommar- -värme på den sidan när vi börjar mm. att kylas ner här borta. Ja, det är precis vad jag skulle vilja kalla det för faktiskt. Ja, absolut, det, det är typ en 10 grader bara när jag stiger upp men när timmarna väl har börjat gå mot lunch då är det ju fortfarande så här, ja, t-shirtvärder här mm. alltså då åker ju tjocktröjan bort och fingerväntarna som jag har haft på mig på morgonen de åker av också och så bara njuter man av att det faktiskt är soligt och fint ute mm. Men så är ju Japan också på um, andra sidan av den här vackra globen som vi bor på. Ja. <laughs> jo, den är ju det. Så att, att, det, att det är verkligen att dagskillnad, även just, inte bara tidsmässigt utan även vädermässigt det, det är väl inte så himla konstigt. Och så sen dessutom jag är ju i Kyoto trots allt och Kyoto ligger ju en bit under mitten av Japan. Jag menar, självklart så har de ju mycket kyligare väder uppe i. Norra Japan, alltså Hokkaido, om vi tar, som är, som är så pass högt upp som man kan komma. Eh, där där är man ju får få se snö ganska snart om man inte redan gör det. Men här är det inte många procents chans att eh, det faktiskt blir en vit jul eller en vit vinter överhuvudtaget. <laughs> även om det, det kommer väl att sjunka ner mot 0 grad så småningom här också. Men än så länge är det väldigt skönt. Mm. Så äh, där är säkert många som sitter och avundas dig nu när äh, halsdukar och yllekläderna har börjat komma <laughs> på att jag vill minst också sitta och ha bara t-shirt på mig. Ja, jo <laughs> Jag har fått några gliringar, det har jag från folk som jag känner som jag pratar med och skickar bilder till, speciellt familjen som tycker att ja, men det där såg ju väldigt somligt ut när du tog en bild på dig själv i din t-shirt när du bara äh, bländades av solen. <laughs> Medan de andra de bländas av att solen reflekteras i snön istället, som är så himla vit och blank. Och kall, framförallt kall. Ja, framförallt kall, ja. Äh, som sagt, det är lite konstigt ändå att man, som sagt, jag, visst, jag fryser ju lite grann på morgonen när, när det då är 10 grader och man ska ta sig till tåget och ta sig till skolan. Men så alltså, det är ju inte. Det är ju inte kallt på samma vis, det är det ju inte. Och så vet jag ju som sagt att så fort som dagarna har kommit igång då, ja, då är det ju fortfarande som sagt någon form av vår, eller nästan sommar ändå. Ja, och jag kan väl tycka att du äm, kan väl förtjäna att få lite sol och värme och må gott. För äm, vad jag har förstått har det varit väldigt, väldigt mycket plugg och inte mycket annat på sistone. Nej visst, det, det har varit en väldigt händelserik vecka i skolan. Det har det verkligen det har varit mycket prov och mycket hemläxa. Två prov den här vexan och så då plus då att man ska få läxor gjorda också så att eh, nog, eh, nog har man fullt upp verkligen och då är det ju skönt att åtminstone när man kommer, kommer ifrån klassrummet och ska gå ut och ta sig hem då är det åtminstone varmt och skönt ute. Mm. Så att man då åtminstone kan njuta av det om inte annat. <laughs> det räcker med ett tungsin åt gången. <laughs> ja, det gör det definitivt, jo. <laughs> Men hur tycker du att det går för dig? Går det framåt eller svägar det lite just nu? Jag menar du äm, har bara varit där en dryg månad än så länge så att äm, det är väl nu de här första och jättespännande intrycken har börjat att lägga sig och det har blivit vardag och mm. alla måste mm. har kommit i kapp kan jag tänka. Ja, faktiskt det är, det är lite så. det är det ju Visst så går det ju åtminstone framåt. Det, det gör det absolut. Man har hunnit lära sig enormt mycket på en månad och det är ju klart imponerande men som sagt, det, verkligheten kommer ju i kapp. Man, man tänker mer på läxorna än man tänker på, som sagt, vad man ska upptäcka för nya spännande butiker och sådär. Även om det fortfarande skärpa finns en hel del nytt att se och sådär. Och, och, och det dyker upp lite nya butiker som verkar spännande här och var. Senast bara nu idag så berättade min ena rumskamrat Robert som ju också läser på samma skola som mig och som också kommer från Sverige- han hade varit inne i en eh, ny shoppinggalleria som han hade upptäckt som var sju våningar hög. Oh, oh, <laughs> det är som ett spännande ställe att göra en utblick till någon av de här helgerna framöver. När man har lite, mm. lite tid till det. Mm. Men eh, det, det, det tar man när det kommer helt enkelt. Det är ju inte som att oh, men dit vill man nu i helgen så fort som möjligt. Utan först och främst skolan som sagt och så sen kommer nöjena efter det. Mm. Man får lov att tänka realistiskt. Jo, men grejen är väl den att om man struntar i skolan och betygen faller eller man inte får de resultaten som man behöver så kan det väl också innebära att studierna kortas ner och man får inte stanna mm. där för att skolan inte vill ha en helt enkelt. Nej, det är faktiskt så enkelt, ja. mer eller mindre. Jag vet att man kan ju självklart gå om klasserna och det är ingen som liksom peka fingret eller hytta med även för det men har man då CSN som jag har så då gäller det ju att man faktiskt presterar resultat annars får man inte studiemedel mm. och då spelar det ingen roll om om skolan fortfarande vill att helt enkelt låta en gå om en klass för det, det vet jag att folk Helt enkelt får lov att göra När de, när de inte lyckas första gången mm. Men får man inte studiemedel är det ju väldigt svårt Att överleva helt enkelt <laughs> det, det blir en mager tillvaro Helt enkelt <laughs> det, det blir det helt klart Och det är ju väldigt tur att nular är så himla billigt Och ris också <laughs> Har en <skeppsläst> ris <laughs> Det var blanda ris med nular och soja. Då får man, det står man så säkert på länge. Samla regnvatten i en liten bok. Ja. Precis. Koka upp och tillsätt salt. Om man har tur. Ja, om man har tur. Ja. Annars om man har tur så kanske det finns lite sälta i regnvatten. Ja, och försörjning också om man har gjort tur. Jag kallar det för smaker. Åh oh, så. jag provar inte dig Är du snäll <laughs> Jag lovar. Ska, jag ska faktiskt satsa på Att få så pass bra betyg Så att jag kan läsa så länge som möjligt Och faktiskt, faktiskt kunna Förlita mig på CSN Och, och bidraget mm. Det ska jag Man får ju sen inte glömma att du har ju satt dig I en väldigt Ja Tuff situation för du är i ett helt nytt land. Hur mycket du än har pluggat om landet och om språket mm. sen tidigare, så är det ju pluggandet av någon som är på utsidan. Ja, visst. Att vara på insidan är någonting helt annat. Det är inte samma sak när man sitter hemma i Sverige och läser en textbok och mm. tycker att ja, men nu har jag väl en ganska hjälplig insikt i det här språket. <laughs> Mm. Ja, du kanske kan läsa ett par mangor och eh, förstå vad som sägs i en anime. Men att hamna där, att kunna prata själv, att kunna göra sig förstådd och göra allt det som tillhör vardagen till. Mm. Mm. Det är ganska lurigt kan jag tänka mig. Det är det definitivt, ja. Det skiljer sig mycket där verkligen och det är ju nu först som det verkligen... Man blir verkligen prövad och testad. Och mm. jag har ju aldrig känt mig så klumpig och dålig på språket. Som nu när jag ändå är här. Just av den anledningen att, som att man blir ändå lite överrumplad av att man plötsligt... Man, man måste liksom göra sig förstådd mm. på ett sätt som man inte är van vid. För att, ja, annars förstår folk inte vad du säger, jag tänker. Men äm, även om det är tufft och tungt just nu. Och äm, det kanske känns som att all tid går åt till läxläsning eller att vara på skolan så... Äm, är jag säker på att det här är en grund som gör att det kommer att bli mycket lättare för dig mm. snart? Jo mm. oh, ja, det tror jag också. Och det är någonting som lärarna brukar försöka indikera på lite grann också. Att det är en tröskel som bara ska överkommas. Mm. Och det kommer du, det är jag helt övertygad om. <hör> tackar, tackar, ja. Men hur intressant det än är med skola så är det ju inte det vi ska prata om. Nej, visst inte. För eh, idag ska vi prata om någonting som, eh, vad jag har förstått, har varit väldigt viktigt för dig och att få din tillvaro att fungera. Och det är också någonting jag är helt övertygad om att tusentals andra japaner också förlitar sig på för att få sin tillvaro att eh, funka. Nämligen kollektivtrafik. Ja, visst, ja. Det är ju en ganska stor grej i det här landet mm. får man ju säga. <laughs> Hyfsat viktigt för att eh, samhället ska kunna hållas ihop med tanke på hur många människor det är som åker både tåg och buss varje dag egentligen. Mm. För eh, vad jag har förstått det så är det ganska vanligt att många bor en ganska bra bit från där de ja, arbetar eller pluggar och eh, det är därför en, en ren nödvändighet att man tar sig fram och tillbaka med ja, främst tåg vad jag har förstått. Mm. Mm. Jo, det stämmer alldeles utmärkt. Jag har ju själv en bra bit i skolan. Det är ungefär två mil faktiskt. Så det tar ju en 40-50 minuter ungefär att ta sig hela vägen. Nu har jag... Förvisso också en liten cykelbit där på en 10 minuter, det skulle väl ta 20-25 minuter att promenera. Så jag åker inte riktigt hela vägen fram. Men Robert som är bo med, som som sagt också då pluggar på den här skolan KICL. Han åker först tåg och sen buss och då, då åker han hela, hela vägen fram verkligen. Men det tar en timme och en kvart för honom av just den anledningen. Bussen tar ju lite längre tid på sig och det är mer kollektivtrafik just bil- och bussmässigt så att därför går de lite långsammare. Jag tycker tågen är lite effektivare men jösses vad folk det är överallt verkligen. Mm. På både stationerna och på perrongerna och i tågen. Det, det är mycket folk som tar sig fram på det här viset. Ja, det är absolut, det finns mycket bilar också man kör ju verkligen överallt men utan kollektivtrafiken så skulle ju samhället verkligen rasera tjänster som med tanke på hur många som just använder det för att ta sig fram och tillbaka till både skola och jobb. Mm. Jag hade man bara tänkt sig att ja, hälften av dem hade kört istället så hade det ju varit eh, katastrof på vägarna. <laughs> det hade det. Då hade det verkligen varit något fruktansvärt, verkligen med. Eh, Trafikstoppningar känns det som Och det är samma sak med, med cykel också Kyoto är en rätt så Cykelvänlig stad verkligen ja vi har ju som sagt egen cykel också Så jag cyklar ju en liten bit För att ta mig hit till skolan också Där slutstationen Och det är många som är ute och cyklar Så att man har ju rent gigantiska Cykelparkeringar som man kan då betala Ja, mellan 7 och 15 kronor För att kunna stå Så länge man vill, eller ett helt dygn åtminstone Mm Jo, men det är väl ganska smart om man nu är medveten om att många cyklar att erbjuda möjligheten att faktiskt parkera. Mm. Mm. Visst. Och skolan som jag går på, de har faktiskt en fri parkering. Det har de, men inte vid stationen där jag parkerar cykeln när jag åker hem. Mm. Fast nu har jag faktiskt börjat parkera hos en vän som också går på skolan och som bor i närheten. Så han buss är bussig nog att ställa upp och låter mig låna parkeringen utanför sin lägenhet som bara är några minuter från stationen. Ja, så du kan förvara den på helgerna där kanske? Ja, visst, det kan jag. Både då över natten när det är vardag men det är ju mest praktiskt över helgen också just mm. i synnerhet för även om det inte är jättedyr som sagt att stå på de här riktigt stora parkeringarna så de kan också bli överfulla och ska vi då istället släpa dig till någon av de här lite mindre billiga ställena där du kanske betalar per tionde timme eller åttonde timme. Det brukar finnas sådana där också som är gjorda just för arbetsdagar, då blir det lite dyrare. Mm. Och sen är det ju också ett faktum att eh, små summor har en tendens att samlas och bli ganska stora summor. Mm. Mm. Mm. Visst. Många bäckar brukar man ju säga. <laughs> Precis, ja. Det stämmer så bra. Men som jag har förstått åker du inte mycket buss utan eh, du väljer istället att åka tåg. Mm. Så därför fokuserar vi väl det här avsnittet på hur det är att faktiskt Ja, köpa biljetter och åka tåg i Japan. Ja, visst, det gör vi. Som sagt, det är ju mer tåg som jag åker hela vägen framförutom den lilla cykelsträckan. Och det gör jag ju mycket för att jag tycker att det är så himla praktiskt med tågen ändå. Jag har hört och dryckte om att tågtrafiken dessutom ska vara extremt effektiv i Japan. Mm. Alltså även mm. dagar där den är som sämst, där, där saker har havererat eller saker har inte funkat som de ska och så vidare så är det ändå ljusare och bättre än vad det kan vara här hemma. Mm. Det är det ju absolut, ja. Alltså, de är ruskigt punktliga av sig verkligen. Och sen också bara... Alltså, med tanke på hur många tåg som faktiskt verkligen är och kör hela tiden så är det rätt otroligt att de inte... Inte att de inte krockar rent fysiskt så, men just att körschemarna inte krockar mer än, än de gör. För någon enstaka gång nu och då i veckan, då blir det ändå så att man står på en station och så får man vänta kanske två minuter för att det kommer då ett inkommande tåg på ett spår som det är liksom ensamt. Så att tåget man sitter på måste vänta innan det kan köra iväg. Mm. Men det är förvånansvärt lite sånt som sagt, just med tanke på hur många tåg som verkligen är och kör hela tiden. För det är... Alltså det är avgång på avgång på avgång verkligen. Behöver jag aldrig vänta mer än tio minuter verkligen? Och, och då är det ändå att då kanske jag kan tycka att åh, gud vad jag får vänta länge. <laughs> men det beror ju lite grann på vart man ska och vilken tid på dygnet det är också. Och om det är en lördag eller en, en vardag självklart. Men eh, det är imponerande verkligen det är. Det. Mm. Jo, men det känns ju ganska självklart att det är helgtider och vardagstider. Mm. mm. Även om jag har äm, Fått intrycket av när vi har pratat Att äm, Det är ändå inte enorm skillnad På helg men Men någon skillnad ändå Ja, någon liten skillnad där ändå Det finns åtminstone ett schema Även för, för just helgerna Men ja det är fortfarande inte som att jag behöver tänka lite på det Det är bara att gå till stationen och så sitta där och vänta Därför att man behöver ju inte Det är ju aldrig en liksom, väntetid på en halvtimme till exempel Det är det ju inte Utan oftast så rör det sig bara om just Allt från åtta minuter upp till kanske en kvart mm. Så att tågen rullar Det gör de verkligen oavsett vad det är för, för dag mm. För dag och för väder och för årstid Ja <laughs> Jag är ju lite nyfiken på hur um, du går till med ja, biljetter och kartor och ja, mm. hur det ser ut på paranger och liknande. Så, så kan du inte beskriva hur det går till när um, du ger dig av ut för att ja, åka till skolan och åka in till stan eller vart du nu än är på väg. Jo, visst kan jag ju det. Ja, Vi, vi börjar med biljettsystemet egentligen då. Att faktiskt köpa en biljett för det det ser annorlunda ut. Det gör det verkligen och jag var rätt förvirrad till den början hur det egentligen skulle funka det här. För när man går till en biljettautomat och kollar då upp vad det är för pris egentligen man behöver betala så är det ju då beroende på hur långt du vill åka. Det, det beror på då vilken station du befinner dig på och vilken station du ska till och så är liksom alla kartorna uppbyggda också. Man kan antingen se på... En faktisk tåg- och tunnelbanekarta att du är här med tåget så kan du åka till de här olika stationerna, det byts kanske tåg här och där beroende på hur du vill åka någonstans och så står det då angivet för varje station eller för varje område som då kanske täcker flera stationer att det kostar si så mycket att åka hit, så många hundra igen. Mm. Och innan jag fick verkligen ordning på det där, det, det kan jag säga, det var inte så himla lätt som, som jag först trodde det skulle vara. Å andra sidan var det inte så himla svårt heller som när jag första gången såg det. Det, det var enklare än vad jag fick det att känna som till en början. Men det var just det där, man var ju inte van vid systemet, jag är ju inte van vid liksom att betala... Beroende på hur långt det ska åka och att det kostar sig så mycket för olika områden och sådär. Det var, det var väldigt länge sedan som jag hade något sådant att tänka på. Eh, hemma i Umeå så är jag van vi att det kostar så här mycket vart du än ska åka. Mm. enkelt. Betala gång bord och gå, gå av igen när du nu vill gå av. <laughs> Men här är det då alltså. Kolla på kartan eller kolla på namnlistan över alla stationer som det här tåget går till. Och så betalar du helt enkelt det priset som, som gäller för den stationen. Stoppa in pengar i en automat. får ut en nästan mikroskopisk biljett. För den är inte stor verkligen. Och så matar du in den i ett par spärrar då som öppnar sig och släpper igenom dig. Och då stoppar du in biljetten i ena änden av en sån här spärr som man går igenom. Och så ploppar den ut på andra sidan så att du kan ta den. För då är det även din returbiljett. Utan den kan du inte heller... ...komma ut från då den stationen som du ska gå av i eller från någon station överhuvudtaget egentligen. För när du väl kliver av, då gör du exakt samma procedur. Den biljett du har använt en gång redan för att kunna ta dig in på en perrong. Den använder du då igen för att kunna ta dig ut sedan när du ska liksom lämna en station eller lämna en perrong beroende på var du har någonstans. Mm. Det påminner mig om ett system vi hade på ett av badhusen här i stan. Att man, man fick ett kort som man skulle dra igenom någon sån här spär och hoppade ut på andra sidan. Ja, just det. Mm. Tanken är väl densamma men skillnaden är ju att det var ett vanligt plastkort. Det här är ju ganska små biljetter om jag har förstått av bilder och liknande. Det finns ju flera än ett sätt förstås att köpa biljett på, alltså, nu är det här det, det traditionella sättet eller vad nu ska kalla det för att köpa en pappersbiljett helt enkelt men sen ser jag ju att det är väldigt många personer som använder sig av uppladdningsbara hårda då, plastbiljetter som, som man laddar med pengar. Och så behöver du bara visa den för precis samma spärrar. Men istället för att du då stoppar in någonting som sedan proppar ut på andra sidan och du kan gå igenom spärren. Så då lägger du helt enkelt det här kortet ovanpå en läsare. Och så öppnar den då grinden och mm. märker att ja men visst du har så här mycket pengar på det här kortet fortfarande. Och så visar den då hur mycket pengar du har kvar på kortet helt enkelt. Mm. Men det är ju så där som jag tycker är lite lustigt ändå i Japan. Det jag ser som inte till något som helst rabattsystem där. Så att egentligen finns det ingen sådan poäng att köpa sådana här kort. Det är ju för att det ska vara praktiskt. Men det är inte liksom ladda, för, ladda med 2000 igen så får du 500 igen på köpet. Eller någonting sådant. Eller köp 10 resor åtminstone så får du en resa på köpet. Utan det är bara ett kort med pengar på sig. För att du ska slippa gå till en automat och köpa en pappersbiljett. Mata in pappersbiljetten och hålla reda på den tills du ska då lämna någon slutstation. Mm. Och det, det förvånar mig lite grann. Mm. Alltså, det är ju ganska intressant. Nu, nu vet jag ju att det, det skiljer sig ganska mycket beroende på var i Sverige man är. Men vi här nere i Skåneregionen vi bytte ju för ett antal år sedan till vad vi kallar för juju -ju systemet och det är ett system som påminner lite om det här som du nämnde. Man har ett kort som man inte drar i någon springa eller någonting sånt utan då bara håller upp det framför en läsare. Och så då hickar den till och säger att du har tillträde till den här bussen och du har så här mycket pengar kvar. Sen mm. kan man ju ha som jag själv har ett månadskort där det bara står datumet som det här kortet är giltigt till. Ja just det det är ett system som har funkat ganska bra här jämfört med mm. hur det har varit mm. tidigare så det trivs vi med ja, det förstår jag verkligen om ni gör det lätt praktiskt vi slipper ju de här mikrobiljetterna åtminstone men jag ja, visst. bussar hade gärna fått komma lite mer i Japan style om man ser till tidtabellerna ja det förstår jag om det gärna skulle ha ändrat på däremot ja Ja, som tur är så har jag ju ändå det lilla förmånen eller privilegiet att eftersom jag är studerande så kan jag faktiskt få någon form av rabattkort som, som funkar på precis samma sätt som du säger. Det gäller för en viss period. Man kan köpa för en månad, för tre månader eller för ett halvår för att det är de perioderna som gäller. Och jag har då köpt ett tre månaders kort så att det, det funkar precis som biljetterna. Du stoppar in det, det kommer ut på andra sidan och så står det då tryckt på kortet att det gäller från och med den här dagen den här månaden till och med den här dagen den här månaden. Mm. Och, och det är ju väldigt tacksamt just därför att det, det skulle kosta en hel del pengar verkligen eftersom jag måste åka ganska långt som sagt för att kunna ta mig till skolan. Så det, det är en ganska duktig rabatt som jag kan få just för att jag är studerande och det är ju jätte, jätte tacksam över. Mm. Men däremot när jag då tar mig till till exempel in till stan eller till gymmet som jag också är aktiv på och tar mig iväg till där får jag betala för en egen biljett för den här biljetten som jag har nu, det här månadskortet. Det, det kan jag ju bara åka en viss sträcka med och den sträckan passerar inte genom centrum utan vill jag till centrum och använda den här biljetten i så fall, då måste jag hoppa av och promenera en 15-20 minuter från den närmaste stationen. Mm. Så därför blir det ju fortfarande en del pappersbiljetter som jag köper också. Mm. Men det är ju fortfarande en stor del av kostnaderna som du... Slipper eller um, har reducerat ja. Åtminstone och det mm. är ju jättebra. Mm. Ja. Och ju färre små Mikrobiljetter desto bättre <laughs> Ja det, det är Vi har det är bara praktiskt Och inte behöver hålla det här på mm, Man får inte nysa om man håller i dem om vi säger så. <laughs> det får man inte <laughs> Så um, om vi då har gått till en automat Vi har köpt vår mikrobiljett Och vi har tryckt den genom spärren Så att vi har kommit igenom Vad möts vi av på På andra sidan grinden Så att säga <laughs> Ja här möts vi av den här väldigt väldigt typiska bilden av Japan som man kanske har. Nämligen hur enormt disciplinerade japanerna är och hur ordnat allt är och hur städat allting är. Och, och just att de är lite strikta av sig och sådär. För jag har väl aldrig sett maken till för det första då välstädade perronger och spår. Jag är förvånad över att det inte ligger skräp överallt vid spåren men det är verkligen helt rent. Och sen också på perrongerna, alltså det, det är ganska komisk syn rent av, tycker jag när, när jag står där på morgonen och inväntar tåget och ska till skolan. Vilka raka, prydliga led det verkligen är bland de resenärer som då väntar på tåget ska komma om man ska gå ombord. För tryckt på perrongen, alltså på marken, så finns det då stationer om man så så kallar det för, alltså det är uppritat och uppmärkt vars någonstans dörrarna på det tåget som kommer kommer att helt enkelt stå någonstans när tåget har stannat. Beroende på om det då är kanske sex, vagnar, sju vagnar eller åtta vagnar. Beroende på hur långt tåget är så finns det olika sådana här indikationer då på att här ska du stå och bilda en kö för att kunna komma in vid en, vid en dörr helt enkelt. Och, och då, är det, då är det uppmärkt med två stycken symboler. Antingen är det trianglar eller också är det cirklar, beroende på lite vad det är för tåg som kommer, vad det är för tid på dygnet och sådär. Eller om man spelar Xbox eller PlayStation. <laughs> precis, ja, precis. Jag, jag saknade bara fyrkant och kryss någonstans också, så hade det varit perfekt, verkligen. Då ställer man sig vid en av de här symbolerna så att två personer står i beredd, och så bildar man helt enkelt en, en rak linje, som sagt. Och när tåget kommer. Och dörren hamnar verkligen exakt. Jag fattar inte precisionen som de verkligen har de här förarna, för de lyckas verkligen alltid träffa av exakt som sagt de här markeringarna på marken också. Dörren hamnar precis framför en. den personen som står längst fram till vänster går till vänster om dörren, den som står längst fram till höger går till höger om dörren och hela hela kön liksom justeras automatiskt efter det här så att man då släpper ut folket som går ut från vagnarna och så sen kliver man in därefter. och det är som sagt, det är lite komiskt men det är också lite häftigt och fascinerande att att man har det här systemet, att det är så himla ordnat verkligen. Mm. Ja, alltså lite disciplin i kollektivtrafiken hade inte varit fel här om vi säger så. Nej du, jag är ganska glad kan jag säga <laughs> över att det funkar på det här viset ändå. Det är inte så att jag är skrämd över det eller tycker att det är överdrivet utan tvärtom. Alltså, som du säger, det skulle inte skada med ett par ordentliga linjer och köer verkligen mm. i hemma i Sverige. Jag har åkt tåg och buss på, på ganska många ställen här i vårt avlånga land och um, vad jag ser när folk går av och på bussar eller tåg det är att det väller och folk springer och huller om buller och drar och trycker och försöker tränga mm. sig förbi eller glida förbi Visst. och så vidare det um, mm. Det, det är jag före alla andra mentaliteten Som gäller ja, det, det är ju vanligtvis det Det, det gäller verkligen, verkligen inte här det, det blir lite mindre städat När folk ska ut Men det är ju också för att det är ju proppfullt På tågen vanligtvis Speciellt i rusningstid Alltså när när då på morgonen Folk ska till jobbet och till skolan Men även när skolan och jobbet är slut Då är det så fruktansvärt mycket folk Och det är så packat så att man känner sig som en sill i en siljensilburk Verkligen Och när då, när då någon öppnar den här burken Så vill ju alla bara Yay! Ut härifrån! Oftast därför att de ska ut till ett annat tåg Eller en annan buss För att de ska då byta linje Eller så vill de helt enkelt bara hem för att det är slutstationen. Så att då kan jag ändå förstå att det är lite stressigt och sådär. Och man får verkligen inte ha torgskräck när, när det händer. För då är det folk överallt. Verkligen. <laughs> jag kan verkligen se framför mig när man har en förpackning med någonting som är överfull och man öppna och försöka göra det försiktigt och ändå så bara välla det fram <laughs> precis ja. så är det varje gång som tågdörren öppnas just på morgonen och som sagt där runt ja, mellan 6 och 7, 8 någonting på kvällen då, då är det precis på det viset mm. men om vi då stiger på ett av de här tjusiga tågen vad är det vi ser? det är väl ungefär likadant där inne just när det gäller hur, hur pass ordnat allting är och det är också en rätt komisk syn tyckte jag. Jag har reflekterat över det flera gånger. Och jag har även gjort fel med citationstecken runt fel. För väl ombord så... Ja, det ser väl egentligen ut som man kan tänka sig. Beroende på vilket tåg det är så är det antingen då avlånga soffor eller, eller bänkar. Men de är ju mjuka så att jag skulle snart kalla dem för soffor. Som står längs med väggarna. Och så finns det ju naturligtvis fullt av sådana här ringar i taket också som man kan stå och hålla sig fast om man inte får sitta ner. Men andra tåg har istället den här två stycken stolar bredvid varandra och så är det en mittgång då som, som man kan promenera längs med. Det beror på vilken tåg och vilken vagn man hamnar i. Där är det också väldigt ordnat och väldigt prydligt verkligen uppställt för sitter man inte ner ja då står man ju upp och så håller man i en av de här ringarna. Och jag har märkt det, det tog ett tag att verkligen förstå det, men jag kom på mig själv med att som sagt, det kändes som att jag gjorde fel och jag stod ut väldigt mycket i mängden. För att alla som står på den ena sidan av vagnen, man kan liksom dela upp dem i två stycken läger, därför att står man då på den ena sidan, då ska man vända ryggen mot mittengången och så ska man helt enkelt ha ansiktet ut mot fönstret. Men man får liksom inte stå och titta på varandra, känns det som. Ja, jag gjorde tvärtom. Jag hade ju liksom, jag klev in, jag hade ryggen mot dörren och så tittade jag helt enkelt rakt fram. Det kändes liksom mest naturligt att göra så och så höll jag i helt enkelt en av de här ringarna för att det var väldigt fullt på tåget. Men sen när jag började reflektera över saken så märker jag ju det att, ja men vänta nu här. Personerna som står till vänster och höger om mig på det här fina ledet och även personerna som står framför mig på det här fina ledet. Alla har ju ryggen vänd in mot tåget så att säga och alla har blicken fäst ut genom fönstret det är bara jag som står på ett helt annat sätt och då börjar jag ju tänka har det gått för lång tid för att jag ska kunna göra samma sak kommer folk då att börja, börja reflektera över att jaha, nu vänder han sig om <laughs> ja, alltså jag kan ju tänka mig om, om man bara ska tänka högt om va, varför de gör så här det är väl just det där att de är packade som sillar, det är väldigt mycket folk ombord och man någonstans ändå vill behålla, ja, vad kan vi kalla det för, privatliv. Nej men en slags, mm. äm, det här är jag, det här är mitt område. Ja. Och om äm, jag inte vill att du ska stirra på mig så gengäller jag det med att inte stirra tillbaka. så att säga. Utan man mm. äm, vänder sig om, tittar ut och ignorerar alla andra för att, ja, ni är ni, jag jag, vi åker bara här tillsammans och sen är det inte mer. Det är faktiskt någonting sådant. Det, det känns som att det är lite den mentaliteten. Alla har sin egen privata zon eller vad ni ska kalla det för egentligen. Mm. Så det, det är det som gäller. Det, det är ju en zon jag vet att man har här hemma också. Man kan ju bli väldigt illa tillmods om det är någon som kommer och sätter sig vid sidan <laughs> av mig på bussen. Där att, <laughs> ja visst. Jag vill ju sitta i fred. Det här, det här är mitt ja. säte. Låt, låt mig vara. Så vi har nu väldigt stora bubblor omkring oss av... Ja, vad ska vi kalla det för? Privat utrymme. Mm. Mm. Jo, det får man ju verkligen säga. Medan japanerna kanske har en mycket mindre bubbla men, men de har den mm. fortfarande kvar. Det är inte så mm. att de äm, står och glor på varandra eller ä, står och tafsar för mycket på varandra. Även om jag har ä, hört rykten om att det förekommer tyvärr också. <laughs> ja, jo, det gör det och... Eh... På tal om så kan jag också nämna bara att de här zonerna jag pratade om tidigare som finns på perrongen. Det finns även zoner utmarkerade som är för kvinnor det endast. Mm. För beroende på tiden på dygnet när det är då som mest packat där på morgonen och på sena kvällen. Då är vissa vagnar på tågen reserverade för bara då tjejer. Mm. Eftersom det, det är ju lite av ett problem där när, när det blir så himla fullt på, ombord på tågen och i vagnarna att... Ja, då kan ju vissa personer helt enkelt röra vid andra människor där, där de kanske inte borde vara och röra. Mm. Vad jag har förstått av japaner överlag så är ju de flesta både skötsamma och, och har inget sådant skumt för sig. Men det spelar ingen roll vilken kultur eller vilken stad eller var man än hamnar. Där är alltid några sådana och det, mm. det är så trist. Man ska respektera varandra och man ska respektera varandras personliga sfär, så att säga. Mm. Mm. Så det, det är trist att det ska behöva finnas vagnar för bara kvinnor för att de inte ska bli ofredade. Men ja. um, om det händer så mycket, jag förstår varför de har det. Det, det är trist mm. att det behövs, men det är ju bättre det än att um, behöva ha händer för någon man inte känner på ställen där man inte vill ha det mm. Visst, <laughs> helt klart. Ja, och sen när man då kommer fram till sitt mål, till slutstationen, då är det som sagt samma process där igen då. Du återanvänder den biljett du, du har köpt eller som du har sedan tidigare, vad det nu är för typ av en sådan biljett eller kort. Och så kan du helt enkelt passera och gå. <går> att du får inte inkassera någonting. Ja, <går> <går> du har åtminstone fått din resa i alla fall. Ja, visst. Det har man då. Och som sagt, det funkar himla smidigt tycker jag. Och det var himla lurigt till en början. Ja, det var absolut. Och... Fortfarande så kan det väl vara lite halvknepigt ibland att avläsa kartorna. Men det är ju mycket mer på grund av att det inte alltid står uttryckligen med bokstäver och tecken som man faktiskt förstår. Utan det står ju kanske i de här konstiga kanji-tecknen som man fortfarande inte har lärt sig att läsa. Och då kan det bli lite mer problematiskt att veta, ja men om jag ska till... Vad, vad heter det egentligen? Hur ser det ut? Vad är det för tecken? Sen måste jag ju också säga att det spelar ingen roll var... När eller hur man ska åka med ja, tåg eller tunnelbana eller buss. Varför ska alla de här kartorna alltid se ut som en hyperavancerad kretskort av något slag? <laughs> Nej faktiskt, det har du helt rätt i. Och jag tror att jag ändå besparar det allra värsta just därför att jag åker ju ändå bara vanliga så att säga, tåg. Men om man ska åka tunnelbana och man ska göra det långt i synnerhet så tror jag nog att det kan bli Betydligt mer rörigt Och där har jag ju inte varit ännu Men det tror det, det komma närmare jultid om inte annat För jag kommer ju att lämna Kyoto Och besöka bland annat Tokyo Men vi vill även besöka Osaka Så att någon större stad Och ha lite shopping och sightseeing Och sådär och då blir det ju spännande <laughs> Att försöka leta sig fram Du får ha en guide med dig Helt enkelt Ja det kan nog <laughs> faktiskt behövas men vad jag förstår det så är det ganska likt ändå men bara oändligt mycket renare, fräschare och effektivare. Det är väl precis så jag skulle vilja uttrycka det verkligen. Alltså det är ju ändå alltid så att kommer man till en ny stad eller ett nytt land eller ett nytt ställe i alla fall där man har ett lite annorlunda biljettsystem så blir man ju lite bortkollrad av det första gången. Det, det har jag varit både i Stockholm och i Göteborg också där det fungera på ett annat sätt än i Umeå men man kommer in i så småningom fördelen här i Japan är ju dock ändå att den här disciplinen renligheten, att allting är så himla välställt och prydligt på alla sätt och vis, det är rätt bekvämt ändå Ja, du kommer nog att bli lite bortskämd med det och tycka Vad här var sluskigt sen när du kommer hem Det lär jag definitivt Ja, visst, när man ska börja armbåga sig fram igen för att få lyckas få en plats någonstans Ja, men njut så länge du är där, njut ja, det ska jag verkligen göra Ta med dig lite av det här österländska lugnet med dig hem i ett litet paket. Jag tror jag kan behöva det. Du kommer ju också att lägga ut lite extra bilder på hur det ser ut på tågstationer och på tåg nu i samband med det här avsnittet på din blogg, om jag har förstått det rätt. Ja, det är precis vad jag har planerat. Då ser jag nog lyssnarna fram emot att få bläddra in där och titta lite närmare. Även om jag vill minnas att du redan har visat en del från ja, just tåg och tågstationer. Jag har tagit upp det här bland de första dagarna, speciellt första ja, en och två veckorna som jag var här i Japan. Så skrev jag ju en del om hur det här systemet funkar. Och jag tog mycket bilder från bland annat Kyoto Station som är väldigt, väldigt stor för där samlas ju då både. –bussar men också tåg och taxis. Så där finns det lite bilder att hämta om man går tillbaka i tiden. Men jag tänkte att jag skulle slänga in några nya också– –från hur det ser ut just inne på tågen och även på perronger och sådant där– –med tanke på det här avsnittet. Mm. Jo, men det ska bli jättekul att se. Och då måste jag ju fråga, vad har du för ord åt oss idag– kan det vara så att det har med tåg att göra? Ja, det, det kan ha med tåg att göra. Det, det råkar faktiskt vara just tåg rent utav. Tåg på japanska som heter Dencha. Mm. Och anledningen till varför det heter Dencha också, som ändå är lite kul tycker jag. Det är att den står för elektricitet, osha. ...kommer från vad som är både bil men också fordon. Om man tittar på kanje tecknet så, så betyder de här då respektive elektricitet och bil snedstreck fordon. Så det är el elektrisk fordon helt enkelt. Det är därför den är Densha. Mm, det är ju väldigt fascinerande faktiskt. Och ganska logiskt också när man tänker på det. Så om jag skulle vara där i eh, Kyoto och eh, undra hur tusan jag tar mig hem, och jag ska fråga någon, var ligger Kyotos tågstation? <laughs> Vad skulle jag säga då? Då skulle du väl få uttrycka dig som så att eh, Kyoto är kyoto ska? Ja, ah, det är vackert. <laughs> jag, jag kan bara vagt gissa att det faktiskt vad det jag sa som du översatte Men äh, du kan ju ha sagt precis vad som helst <laughs> <laughs> jo, jag, jag försökte se det ganska ordelgrant verkligen och, och så kort och enkelt som möjligt Lite sådär typiskt, typiskt turistgrej känns det som faktiskt Jag har ju själv varit och gjort samma sak verkligen <laughs> Ja, det är inte lätt när man är på ny plats. Men det här börjar väl också bli ditt andra hem vid det här laget. Mm, jo, som sagt. Man, man har ju börjat smälta alla intrycken och vardagen har börjat bli mer av en realistisk sådan full av saker som, som behöver göras och inte bara nöjen. <laughs> och då, då vet man ju att man verkligen har kommit in i vardagen på riktigt. Och på tal om vardag... Där är ju säkert jättemånga av våra lyssnare som jag är ganska nyfikna på ett och annat och um, har frågor de skulle vilja ställa om ja, vardagsliv, skola, Kyoto, ja, mm. allt möjligt. Mm. Så vad säger du? Ska vi ha ett litet fråga-svar-avsnitt nästa gång? Ja, men visst, hemskt gärna. Det, det vore bara jätteroligt om ni ville höra av er på ett eller annat sätt ifall det är så att ni undrar om någonting över ja, livet här i Japan. Mm. Hur, hur det funkar liksom med, med skolan eller med bara det vardagliga mm. och att ni i så fall helt enkelt skriver en rad i kommentarsfältet till exempel eller skickar ett mejl eller kontaktar mig via vloggen. Mm. Jag får bara översvämmas oss med frågor så tar vi med dem som Thomas känner att han har en chans att kunna svara på. <laughs> <laughs> ja visst, jo, skriv, skriv inte allt för avancerat bara. <laughs> ställ inte allt för konstiga frågor. Jag ska göra mitt allra bästa i alla fall för att svara på det som kommer in. Ja, för då är det ju bara att skicka ett mejl till thomas.engström at digitalescape.se eller till danny.arling at digitalescape.se så eh, sammanställer vi alla frågor vi får in då via antingen kommentarer eller eh, via din blogg eller nu som eh, kommer via mail och eh, mm. så gör vi ett frågespecial helt enkelt. Vi, eh, mm. vi fokuserar på att bara svara på frågor i nästa ja. avsnitt. <laughs> För om in en del det är som sagt, det, det vore bara jätteroligt verkligen att få ge lite svar på tal och stilla i era nyfikenhet vad gäller det här landet och mina studier. Mm. Ja, för det är ju svårt att gissa vad folk är intresserade av att höra. Vi har ju en del ämnen som vi planerar att ta upp i framtida avsnitt, men mm. Det är alltid kul att veta, vad, vad vill ni höra om? Vad är det ni funderar på? Vad är det som intresserar er helt enkelt? Ja, visst. Och försöka ge lite svar och tal på det. Så skriv, maila, hör av er. Ju fler frågor vi får desto matigare avsnitt kommer det att bli nästa vecka. <laughs> Men tills dess så får jag tacka så mycket för att vi har fått störa dig i studiorna ännu en gång. Ja, jorda. tack så hemskt mycket för att ni har velat lyssna. Och tack för alla frågor som du har ställt och varit nyfiken på när det gäller just tåg. <laughs> jo, men det är ju kul när det är någonting man har en aning om. Jag menar, vi, vi har ju tåg här också. Så det är kul att jämföra. <laughs> mm, visst. <laughs> Och tack till alla lyssnare som följer med på vår resa genom Japan. Utan er hade den här resan inte varit hälften så rolig. Jag heter Danny Arling. Och jag är Thomas Engström. Matta a show. Matta nej.